Ставаме в региона на север Дунав. Румъния, България, сътрудничество, политически паралели, свързаност във времена на глобална несигурност и горещи конфликти близо до нас. Чувате вече превода от български на румънски, прави гованина Божикова. А ми е много приятно да кажа добър ден на специалния ни гост, най-нопревъзходителство, Брандуша Предеско, посланник на Румъния в България, в навечерието на националния празник на Румъния, 1 декември. Ей е 3 дечембря. Да започнем с въпроса за регионалната сигурност. Непосредствено в зоната на войната, която Русия води срещу Украина, вече почти две години. На практика две години, без три месеца. Как може да се ускори и увеличи сътрудничеството между България и Румъния, когато говорим за сигурност в Черно море? Като имаме предвид войната в Украина и включително това, че имаше няколко инцидента с дронове паднали на територията на Румъния. Благодаря ви много тази за... За... За... за тази възможност а, да, да говоря по Българското национално а, да, радио. Действителност на вечерието и... на румънския национален празник. А, noi Ние а, аича, София, ще, ще и... празнуваме тук, тук в мура, София с оптимизъм и увереност. Въпреки, че действително, както казахте и вие, намираме се в един период на невероятни предизвикателства на първо място за нашите държави в пряко съседство до война, гореща война, зони, която може би европей. в други зони на Европа се ресинта, не се чувства така, както я чувстваме Румания ние, Румъния и България. За да отговоря конкретно на ваше въпрос, Румъния и, и България като държави членки а, на Северната Атлантическия алиянс на Уния, и разбира се на Европейския съюз, със сигурност едни да, най от най-гласовитите, в предупреждението на всички наши антич, а, партньори и освен тях, върху опасността, е, л, която представлява а, а, Русия, Русия са, където, да, за регион, сигурността на целият регион. Частта, а, нуб, а, И де то не от вчера, не от днес. Видяхме как се развива още през 2008 година, когато беше сегащата на високо равнище на НАТО в Букурещ. Веднага след това, за да обесмили, обесмисли усилията, още тогава да приближи близо до НАТО Украина, Грузия и Република Молдова съществуваше агресията и окупирането на част от Грузия от страна на Русия. Последва анексирането на Крим. Тоест, стенале, многобройни сигнали ни се даваха, ресимцит, които директ, ние усетихме по най-директен начин, урмяза, че следва много по-масштабно действие. И това видяхме през феврари 2022 година. Следователно, действително, а, направихме постъпки за. Uh, уведомим а нашите е съюзници. лок. Но и алянсът разбира се не остана на едно Сами място. Uh, на няколко последователни Альянса срещи на върха на НАТО Алясът със сили uh, присъствието си в региона в източния фланг, най-вече в региона на Черно море. И искам много накратко да ви припомня съществуването на многонационални формации, съответно военни комендантства на НАТО, които Румъния приоритява și în care Ei, uh, tu? sunt reprezentați Форцеле са представени Анатрия, и български а, военни части, както и на други държави. Говорим за мултинационалната бригада в Букурещ, ворвим судест, югоизток, де де както де и дивизията Кайова, на НАТО в Крайова и, че, а, НАТО, на и пак многонационален корпус, де армата, на равнище корпус де ла в град Сибил. Говорим също така, но тези подразделения трябва да бъдат изведени като фактор, който осигурява безопасността, сигурността не само на Румъния и на България, а на Алианса и на партньорите му. Да, Ла, ши, база аериана. И НАТО, въздушната база на, на НАТО Галичана, в Михелико на Галничано на брега на Черно море. Да ви попитам какво ще стане. с центъра за обучение Учението на пилоти на F-16. Кой го прави? Започна ли вече Чинели да функционира само румънски пилоти или ще се обучават или украински и или и, и други? Украине, този uh, център за обучение uh, uh, за самолетите F-16 вече беше открит да оттаман, преди няколко седмици uh, uh, de parari, от румънския министр на отбраната холандският uh, е министр на отбраната и разбира се компаниите, които произвеждат uh, самолетите F-16 този център има за цел да стане регионален център в контекста на НАТО, но освен това да обучава пилоти от всички държави членки на НАТО, включително партньори тук имам предвид на първо място Украина, как да управляват тези невероятни самолети F-16. Домакинствайки този центр, Романия са обучени Румъния подчертава своя ангажимент спрямо колективната сигурност на Алианса. Със сигурност в България сме и трябва да кажем, че в разговорите, които се състояха и продължават да се състоят между Министерството на обраната, беше направена оферта и за български пилоти, които да се обучават в въпросния център. Променя ли се отношението към войната на Русия срещу Украина с времето? Чувства ли се умора от войната в румънското общество? повода да в Pentru, а, за да ом, преповторя наста, е, нашата е, кара, изключително ясна позиция, осъждайки възможно най-твърдо да тази, тази война агресивна, агресивна на Русия срещу Украина, която наруши всички, правови, всички, всички а, принципи на международното а, колектив, право на Практика, модулин, на практик, на целият колерам, начин, по който и си конгензуем и съжителстваме в един нормален свят. Uh, Румания, в Румъния uh, продължаваме да желаем да имаме yeah, един нормален lume, свят. И да говорейки за румънските normală, граждани, да ни нормален um, свят означава lucrâm, да работим Вечини. заедно с нашите съседи. Тоест .е. да ги приутим, когато да, да е им е добре, но най-вече когато не им е а добре. А усилията, които положиха румънските граждани, в момента, в който започна войната и никой а, не го усети а, като а, нещо, което би ги натоварило. Буди нашето възхища... възхищение Aa, и продължава да бъде така. Fuerte, klar, well, se Много Ничего ясно искам да отосяд. кажа никаква следа от умора. Нито на равнище гражданско общество и на всички, които живеят в Румъния и със ни сигурност да нито следа от умора Ничего на равнището румънде. на румънските власти, които остават ангажирани с всички свои сили в тези многоизмерни усилия да подкрепят съседната си държава. Сега, за да попитам, дали държава. темата за украинското зърно се отрази на отношението за подкрепата на Украина в тази война и заобщо има ли някаква промяна в румънската позиция по преминаването, транзита в носа на украинско зърно кооперация, um, сътрудничеството Румъния Украина, между Румъния и Украина, е на контекст, точно в този контекст, катастрофал катастрофален Унгария, за Украине, uh, економиката на Украина, um, а повиши и се uh, засили. Може кача. би за някои дори неочаквано. Да, е Но, именно а защото със със съще се бува това сътрудничество, включително в кадру, рамките на общите да заседания те на двете правителства. Последното на се състоя през октомври, съвсем наскоро. Солуци... Се намериха решения двустранни на равнище министър председатели удобрена формула, която да позволи Румъния да продължи да подкрепя Украина, Украина при транзитирането реално, на но, но, украинското а, продуста, зърно и не само на такива продукти за износ, а, а като отец, осигурява времено е закривата е, на собствените продуста, си фермери и зърнопроизводители. А премиерът се ангажира и това продължава да се случва румънският премиер да повиши капацитета за транзит на украинско сърно, 2 милиона тонна на месец по настояще на 4 милиона зърно до края на годината месечно. Това означава също временно огромни усилия в инвестиции за инфраструктурата. Пристанище Констанца и Дунавските пристанища в Румъния. Сега искаме се да погледнем за миг върху а, политическите процеси в двете страни, защото опита с ротация в правителството се оказа, че освен в Румъния беше включен като формула и в българското управление. Кажете ни, Ваше Превосходителство, какво работи и какво не е от него от този опит с ротацията. Що се отнася до опита на румънското правителство и управляващите политически сили? Мога да кажа, че това е успех. И не го твърдя аз тук в вашето предаване. Ротацията uh, yeah, uh, uh, uh, може да Румъния. бъде оценена от всички, които следят румънската политика. Uh, ситуации че Изключителните ситуации изискват иновативни решения. И също времено много-много отговорност. И това беше разбрано din România, от румънските uh, политически сили в момента, когато решиха да uh, приложат тази формула, която осигурява стабилност, предвидимост uh, и разбира се възможността да се действа ефикасно в тези кризисни времена, и на маше, геополитически трансформации и то мащабни, които няма да приключат утре. Uh, aceste, uh, формула, Тази формула Позитива, произвежда положителни резултати uh, nu pentru, uh, романи, не само за румънските граждани но и в регионал. ну и регионален план Романия, и докато uh, Румъния продължава партнер, да бъде предвидим партньор Și în instanță, prin И в крайна сметка с тази предвидимост стават месилни за Pentru своите съседи, за, ляга, за а, партньорите от Европейския съюз, за своите съюзници трансатлантически. Т.е. означава, че а, изпълняваме задълженията си, дълга си, както спрямо нас, така и спрямо другите. Сега, когато кажем Румъния-България, следващата дума, е думата Шенген. Но нека да разширим Шенген и свързаност между двете ни страни. А, след изборите в Нидерландия, става ли все по-голям мираж влизането в Шенген? А, доколко румънското управление е зависимо от това обещание пред избирателите си, влизане в Шенген, и а, дали усилието за влизане в Шенген на Румъния и България да е заедно или по-отделно за двете страни, какво, какво мислите Ви? Um, съфилпе, um, на тази тъде, тема, ако съм честна, тази толкова важна и за двете държави тема... Uh, аз лично мнение няма да изгъзям. Okay. Uh, ла... Аз ще се позова на фактите Реалитът. и действителностите и очакванията, които трябва да се сбъднат колкото се може по-скоро. Не говорим за миражи. В европейската политика говорим за много труд, който трябва да положат не само правителството на странните членки, а Румъния и България не спряха да се трудят Practic, a, a И да показват резултати невероятни при uh, защитата на външните на граници ефикасен, на Европейския съюз, изключително uh, ефикасно, uh, от преди едно десетилетие. А uh, uh, в последно да време също австре, така нашите държави uh, по-отделно... Практика, Приложиха на практика заедно с европейските партньори пилотни проекти граница, в Румъния на границата с Сърбия, България на Турската, проекти оценени като модел и от други държави, които имат външни граници на Европейския съюз. Тоест, мислите, че Азий, с факти си, могат да, да бъдат кой убедени кой а, си, къпри, а, и държавите, комбинус, които а, имат съмнение относно приемането на България и Румъния в Шенген, включително в Нидерландия къде, във и даже след тези във избори, които поставят доста въпроси на Европейските че имаме подкрепата на всички държави и при всички положения на Европейската комисия на Европейския парламент. И нямаме тази подкрепа, защото чисто и просто някой ни прави услуга. А напротив, защото покорещи и София чисто и просто си вършат работата. Остана по настоящем като абсолютно малцинство от страните членки сред страните членки да докажат тази политическа воля за да приключим тази тема относно която uh, ни uh, честно казано повече не бихме желали да говорим а на... да преминем към дела Добре, да попитам свързаността между двете ни страни Можем ли да мислим за втори мост над Дунав и изобщо Плаваем Дунав, нови фери боти. Влизането в Шенген със сигурност ще улесни от всички гледни точки и всички проекти, свързани с между нашите държави. Но коридорът Север, юг ще минава. Оттам да не го забравяме. Що се отнася? Вастр, плъпу, Харесам да мислим за мост. Искам да кажа, че минахме вече фазата на размислите. Вече сме в фаза действие в края на септември. И ето една добра новина за всички ваши слушатели, нашите страни Букурещи и София. Подадоха вече проект за проучване, а, за техническо проучване на втори мост на Дунав при Георгиево Русе. Също така, другият голям проект с европейско въздействие, не само регионално, а именно осигуряването на плава моста по Дунава през цялата година, по под името Фаста Нюб, е много близо до финализирането си по отношение на Европейска Комисия. И имаме увереност, че през следващата година всички тези проекти ще започнат да се прилагат. Поетапно, разбира се. Много ви благодаря за участието в Хоризонт до Нейно превъзходителство. Брандуша Предеско, посланник на Румъния в България. Благодаря и за превода на Ванина Божикова. Регионална сигурност, политически и културни паралели между две съседни страни в сложни времена на горещи войни, като тази на Русия срещу Украина. Благодаря ви.